Ora de Vârf la Radio Chisinau. Bună ziua, și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea de dezbateri Ora de Vârf îl are ca invitat permanent pe comentatorul politic la Domnule Turcanu, bună ziua. Bună ziua. Înainte de a trece la discuție propriu-zis.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 Curtea Constituțională a validat rezultatul alegerilor prezidențiale, în urma cărora Igor Dodon a fost ales șef al statului. Conform deciziei Curții, imposibilitatea exercitării votului de către cetățenii de peste hotare, precum și ducerea, organizării, sau ducerea organizată a populației din stânganistrului la scrutin, nu au fost în măsură să influențeze rezultatul alegerilor. Pe de altă parte, Curtea a subliniat că autorități, autoritățile electorale, în mod eronat, nu au examinat contesta contestațiile depuse de cetățenii din diaspora, Declinându-și competența O remarcă similară a fost făcută și în privința instanțelor de judecată Cum poate fi calificată în opinia noastră domnule Turcan Această decizie a instanței oarecum contradictorie poate Da, avem o situație contradictorie și am putea să fim întrebați Unde se găsește acea contradicție Putem spune că o întrevedem această contradicție Între hotărârea curții și concluzia care încheie această hotărâre acest text motivațional sau între această motivație a Curții și concluzia, de final, care înseamnă, de fapt, validarea mandatului lui Gordodon. Pe de o parte, Curtea Constituțională a enumărat un șir de disfuncționalități în cadrul mai multor instituții ale statului, abilitate în mod direct sau indirect să supravegheze corectitudinea procesului electoral. Pe de altă parte, Așa cum spuneam, în final, Curtea a dispus să fie validate alegerile din Republica Moldova. La ce instituție a făcut trimitere Curtea Constituțională? Să începem cu Ministerul Justiției. Curtea Constituțională a statuat faptul că, având în vedere implicarea bisericii ortodoxe, moldovenești, rusești, numiți-o cum vreți, deci, în campania de electorală, patriarhia. Da. da, Patriarhia, cum se denumește? Patriarhia Rusiei, deci Mitropolia Moldovei uh, Care face parte din Patriarhia Rusă uh, Probabil se referea la declarațiile Episcopului de Belț Markel Și eventual metropolitului Vladimir Da, da. Exact. având în vedere așa Dar implicarea unor fețe bisericești De prim rang A Mitropolitului, mitropolitului Vladimir și a Episcopului Marchel În campania electorală Curtea Constituțională a sugerat faptul că Ministerul Justiției s-ar fi putut Autosesiza în timpul campaniei electorale și să ia măsuri de natură juridică până la suspendarea acestui cult în Republica Moldova. Deci Curtea Constituțională a arătat că se putea face așa ceva și nici măcar n-am auzit ca să se vorbească de o asemenea perspectivă în timpul campaniei electorale. -am, am luat cunoștință de o asemenea posibilitate citind textul... Uh, Curții Constituționale. După aceea, dacă e să ne referim la acele contestații care au fost depuse în primă instanță la Comisia Electorală Centrală, care și-a declinat competențele și acele contestații au intrat pe rol la instanța de fond, după aceea la Curtea de Apel și la Curtea Supremă de Justiție, Curtea Constituțională a arătat că, până la urmă acele contestații nu au fost examinate și a acuzat, oarecum, și instanțele, și CEC, pentru că nu au intrat în miezul problemei, practic nu s-a pronunțat, a refuzat să examineze, au refuzat aceste instituții să examineze contestațiile depuse, în timp ce Curtea Constituțională, și asta se știe, nu se poate pronunța pe fond, poate reieși doar din încheierele instanțelor, nu-i așa? așa încât s-a creat un cerc vicios. Toate aceste contestații au mers pe cer până la Curtea Constituțională, fără însă ca cineva, ca vreuna dintre aceste instituții, să le examineze. Propriu zis, acele contestații au rămas în aer. Ce a făcut Curtea? A spus că va face recomandări, va trimite adrese către parlament să reexamineze codul electoral, să-l perfecționeze pentru niște scrutinuri ulterioare. A vorbit despre Ministerul Justiției că trebuie trebui să se autosezizeze, dar noi vorbim nu de o perspectivă, ci de un scrutin concret, acela care s-a consumat și vorbim despre o satisfacție care ar fi putut să se dea autorilor contestațiilor și de cetățenilor Republicii Moldova. De asemenea, Curtea Constituțională s-a referit la modul în care a acționat în campania electorală Consiliul Coordonator al audiovizualului Și președintele Curții a spus că media electronică, media în general, este o ferică extrem de importantă într-o democrație. Nu mi-am exact, mi -am amintesc exact formularea. Și Curtea Constituțională a sugerat faptul că CCA, se putea, ca și ministrul Justiției în cazul Bisericii Ortodoxe, se putea autosesiza până la suspendarea emisiei acelor televiziuni care au transmis informații false, deliberat false, despre un concurent electoral și ne referim aici explicit la concurentul Maia Sandu, la candidatul Maia Sandu. Așadar, cam acesta este tabloul în care, pe de o parte, Curtea Constituțională arată că mai multe instituții nu și-au făcut treaba în timpul campaniei electorale, dar pe de altă parte, indiferent de aceste uh, probleme mari de sistem, Curtea a validat mandatul lui Igor Dodon. La aceasta ne referim și, uh, după mine, având în vedere aceste aspecte foarte detaliate pe care le-a precizat Curtea Constituțională, Mandatul lui Igor Dodon va rămâne sub un mare semn de întrebare în pofida uh, cum să zic, uh, tuturor discuțiilor care se poartă pe această temă din cauza acestor lucruri pe care nu le-am precizat noi, nu presa, ci Curtea Constituțională și orice, insta, orice instituție din Republica Moldova este obligată să se raporteze și noi ne raportăm la ceea ce spune Curtea Constituțională, o cităm în acest caz. Nu știu cum, în opinia curții, ar putea fi interzisă Biserica Ortodoxă în condițiile în care aproape 90% din populația Republicii Moldova sunt creștini ortodoxi. Asta e o altă temă de discuție, dar vedem că, iată, curtea s-a plasat pe. sau împărtășește același punct de vedere ca și societatea civilă, în mare parte. Până în momentul în care recunoaște uh, validă, sau până în momentul în care validează alegerile. Acum, ce, ce ar urma să se întâmple cu aceste contestații depuse de reprezentanții din Statele Pentru până la urmă rămân fără o finalitate clară. Rămân suspendate în aer. Așa este. Așa cum spuneam, nu s-a ajuns ca acele contestații să fie examinate. Problema pentru cetățenii Republicii Moldova este că pe ei nu interesează care dintre instituțiile Republicii Moldova nu au funcționat pe potriva a, așteptărilor, fie această instituție, Curtea Constituțională, Comisia Electorală Centrală sau instanțele. Cetățeanul Republicii Moldova este interesat ca, a, în final, să se producă o decizie luată pe baza unor investigații, însă instanțele au refuzat să investigheze lucrurile care li s-au pus pe masă. Nicio investigație, așa cum am mai spus, dacă nu mă înșel în această emisiune, nu s-a făcut pe marginea acelor temeri cu referire la electorii din stânga nistului, care ar fi ajuns la urnele de vot, la secțiile de vot în mod organizat, ceea ce contravine codului electoral. Deci nu a existat o asemenea investigație. De unde să știm noi că au votat acei cetățeni pe bune, au avut dreptul să-și exercite votul în condiții în care au fost aduși, organizat, s-a speculat că au fost și plătiți, acolo în stânga Nistrului, pe un teritoriu pe care noi nu-l controlăm. Am văzut și o discuție care s-a purtat și aseară și în dimineața zilei, care s-a referit la un calcul matematic pe care îl fac Susținătorii acestei decizii a Curții Constituționale s-a spus cu această ocazie că nici voturile care nu au ajuns în urnele de vot, nici cetățenii din stânga Nistului care, au, care ar fi votat în condiții inegale, nu ar fi putut să influențeze scorul final pe care l-a luat Igor Dodon pe de o parte și pe de altă parte Maia Sandu. Însă, având în vedere faptul că, așa cum a spus Curtea Constituțională, media, mai ales media audiovizuală din Republica Moldova, a trucat lucrurile, nu putem să cuantificăm efectul pe care l-ar fi avut acele știri false despre Maia Sandu asupra cetățenilor Republicii Moldova. Ne mai vorbim despre faptul că preoții, care au avut chiar și atitudini publice destul de ieșite din decor, sau cum să spun, flagrante, admitem, reieșind din atitudinile lor publice, că și în biserici preoții s-ar fi implicat încercând să-i convingă pe anoriași pentru cine să voteze. Nici asemenea investigații nu s-au făcut. Da. Sentimentul pe care îl avem în aceste condiții este că, Multe instituții ale statului și-au pasat una alteia responsabilitățile ca până la urmă niciuna să nu-și asume responsabilitatea de a examina niște, con niște contestații sau niște situații de fapt. Nu doar în, în, în perioada post-electorală, ci și în timpul campaniei electorale. Am văzut și o discuție care a vizat slăbiciunile pe care le-ar fi arătat tabăra Maesandu precum că nu ar fi contestat în termeni uh, corecți anumite uh, fraude din timpul campaniei electorale, sau că juriștii uh, de la partidul PAS nu ar fi fost foarte pregătiți. Eu mă întreb, de ce este nevoie ca CEC, de exemplu, sau o altă instituție din Republica Moldova să fie chemată în judecată pentru a fi obligată să-și îndeplinească obligațiunile da. Dacă prin statutul său această instituție este obligată să de, de, examineze până la o decizie și o lămurire exhaustivă a lucrurilor de, de ce au evitat aceste instituții să se pronunțe tranșant pe marginea contestațiilor, pe marginea încălcărilor înregistrate? Mai ales că, de exemplu, ați remarcat-o și dumneavoastră, în cazul participării la vot a unui număr impunător de alegători din stânga ministrului, există o sumă de probe documentate, filmate declarații ale oamenilor care au venit să voteze, ale șoferilor care i-au adus. S a văzut clar, sunt, sunt, există foarte multe semne de întrebare. Am pomenit ieri cazul Austriei. Când Curtea Constituțională din această țară a invalidat legele din iunie anul acesta, bazându-se pe o investigație, Curtea Constituțională, cum se spune, e o expresie probabil preluată din limba rusă, s-a spălat pe mâini. Adică a spus, trebuiau alții până la noi să investigheze, să examineze pe fond contestațiile, în timp ce noi nu putem face prea multe lucruri. Noi putem să ne bizuim doar pe ceea ce ne furnizează cecul sau instanțele care nu s-au ocupat de așa ceva. Impresia mea este că în această campanie electorală, sistemul care este compus din instituții ale statului, funcționari, politicieni, Persoane aferente sistemului s-au mobilizat cu toții împotriva Maesandu pentru a nu o admite să aibă o poziție importantă, cea mai importantă din stat, pentru că ar fi deranjat stabilitatea și luăm acest cuvânt între ghilimelele de rigoare în care se află la ora actuală sistemul. și Maesandu ar fi tulburat apele, să presupunem, în acest sistem. Persoane care provin din diferite partide, fie acesta liberal, fie Partidul Democrat, din Partidul Comuniștilor, din Partidul lui Dodon, nu mai spunem, toate, cu toții s-au mobilizat pentru ca să nu-i permită Maia Sandu să ajungă în funcția de președinte. Maia Sandu, și asta este valabil și pentru partidele care vor mai apărea în Republica Moldova, a avut un dezavantaj clar. Nu a avut persoane plasate strategic în instituții importante ale statului, de exemplu la CEC, și în alte instituții, așa încât, așa cum am mai spus în campania electorală încheiată în urmă cu o lună, a fost una împotriva tuturor. În sensul că nu a putut interveni, nici nu are asemenea reflexe Maya Sandu, nu a putut interveni să tragă sfori pentru ca să obțină dividende politice. Toți ceilalți au fost împotriva ei, nu pentru că N-ar vrea și ei în Uniunea Europeană Cum spune și Maia Sandu Ci pentru că aici pe loc, în țara noastră În Republica Moldova Un intrus ca Maia Sandu Ar fi deranjat lucrurile Și așa explic eu tot acest, tot acest lanț Al slăbiciunilor În care fiecare verigă reprezintă O instituție responsabilă Direct sau indirect De corectitudinea procesului electoral Aș vrea să vorbim astăzi Și despre tensiunile din cadrul Partidului Liberal, despre care am vorbit și ieri. Cum spuneam și ieri, PL i-a sprijinul politic ministrului a părării Anător Şalaru. Într-un interviu pentru Europa Liberă, liderul pere Mihai Gimpu l-a criticat pe fostul președinte al României Traian Băsescu pentru faptul că acesta, la rândul său, a criticat această decizie a Partidului Liberal, adică decizia de a-i retrage sprijinul lui Anatol Şalaru. Mihai Gimpu a spus că, citez, Curentul unionist s-a aprins și, și se va duce până va arde flacăra Partidului Liberal. Citat închis. Mai poate fi astăzi considerat pe partidul care reprezintă curentul unionist, după, în special după rezultatul înregistrat în alegerile prezidențiale de Mihai Gimbu. Suntem obligați să rostim niște lucruri plate, făcând trimiterea la cifra, la numărul, la procentul pe care l-a obținut Mihai Ghimpu în alegerile prezențiale, sub 2 procente. Așa încât, probabil, Mihai Ghimpu exagerează puțin atunci când încearcă să cuprindă tot electoratul unionist. Ce se întâmplă la ora actuală cu Partidul Liberal, poate că este bine pentru oamenii care iubesc România și care percep România ca pe o țară prietenă, capabilă să ajute Republica Moldova să se ridice la niște standarde minime. Occidentale Din nefericire Pentru partidul liberal Au existat destule precedente Și înaintea uh, Perioade în care Am început să auzim De Mihai Gimpu În care actori politici Din Republica Moldova au dovedit până la urmă Și îl pomenim aici pe domnul Iurie Roșca Că interesele Acestor uh, exponenți politici din Republica Moldova au fost ușor altele decât cele anunțate cu surle și trâmbițe în diferite perioade. Ceea ce putem să constatăm despre Partidul Liberal este că probabil își cântă cântecul de lebădă, dar va mai dura ceva timp pentru că Partidul Liberal este în axa guvernamentală. Exponenția acestui partid se află în guvern, Partidul Liberal face parte din majoritatea parlamentară actuală, de aceea o vreme, să presupunem până la următoarele alegeri parlamentare, Partidul Liberal va mai fi în cărți. Anatol Șalaru are un dezavantaj clar și anume acela că nu își poate și nu și-a putut impresiona colegii să-l susțină pentru că toți acești colegi ai domniei sale, fie se găsesc în guvern, fie au un post de deputat, fie s-a scris în presă au diverse contracte cu statul și acești colegi ai domnului Șalaru și ai domnului Mihai Gimpu nu-l pot sprijini pe domnul Șalaru în demersul acestuia de a reclădi Partidul Liberal pe alte baze pentru că ar avea ceva de pierdut. Ce ne amintim noi și poate uită Mihai Gimpu este că acest partid, mă refer la acea săgeată otrăvită trimisă către expreședintele României Traian Brăsescu Partidul Liberal a crescut și datorită sprijinului lui Traian Băsescu. Cum s-a întâmplat? Traian Băsescu și oameni al lui Traian Băsescu l-au sprijinit pe Dorin Chirtoacă și Dorin Chirtoacă a fost multă vreme locomotiva Partidului Liberal, chiar dacă n-a urcat mai sus de funcția de vicepreședinte al partidului. Indirect așadar, Traian Băsescu prin Dorin Chirtoacă, prin Eugen Tomac, de exemplu, unul din oamenii lui Traian Băsescu l-a susținut pe Dorin, Eu -am, pe Dorin Chirtoacă și prin ricoșeu pe, pe, pe uh, Mihai, pe Mihai Chimpu, Eu pe -am. de uh, dezbaterea finală din alegerile prezidențiale din 2009 din România. În timpul confruntării publice la televiziune între Mircea Joana și Traian Băsescu, Dorin Chirtoacă era alături pe un scaun lângă Traian Băsescu. Și aflarea lui Dorin Chirtoacă în acea sală de televiziune, i-a folosit mult imagini lui Dorin Ghertoacă. Ce vedem acum este că Mihai Gimpu uită de toate aceste lucruri, uh, își permite să jignească oameni politici din România, mai mult decât atât, domnia sa spune că este mai responsabil decât Traian Băsescu și că avea, sugerează o carieră mai importantă decât cea lui Traian Băsescu. Uh, Vedem așadar niște reacții care indispun multă lume cu vederi unioniste. Din ce motiv? Pentru că fiind și așa mică, mișcarea unionistă este fragmentată. Aici îl avem pe Mihai Gimpu cu Partidul Liberal, alături pe, punct de, pe punctul de a se desprinde de Partidul Liberal pe Anatol Şalaru, o avem pe doamna Ana Guțu, pe Vitalia Pavlicenko. Uh, mai avem grupuri de tineri în niște entități care nu neapărat colaborează din potrivă și care uh, nu ajută la consolidarea acestui segment. Mai curând că această mișcare pro-unionistă ar trebui lăsată în afara spectrului politic pentru a se manifesta într-un într mod mai puțin sfără și, și zgomotos. Dar e vorba totuși de, potrivit sondajelor, de 20% din electorat. Da, dar problema este că acest electorat nu are lideri la ora actuală. Lideri credibili, care să-i adune pe toți nucleu și să înceapă să reprezinte o forță. Pentru că asta ar folosi și Republicii Moldova. Se știe că în toți acești ani Europa și România au fost prietenii Republicii Moldova. Și Statele Unite, Occidentul în general. De aceea, această relație dintre Republica Moldova și România, pe diferite căi, este una naturală. Ar fi împotriva firii să fie altfel. Pentru că ar trebui să anulăm ceea ce, să ne anulăm pe noi înșine. Să anulăm tot ce știm despre noi și despre români, în general. Să vedem acum ce se întâmplă important și în România. Realitatea din România România își va consolida apărarea în contextul sporirii prezenței militare a Rusiei în regiunea Mării Negre, a declarat ministrul Apărării Naționale de la București, Mihnea Motoc. Mihnea Motoc a menționat că România va începe să aloce domeniului apărării 2% din produsul intern brut în 2017, lucru pe care Alianța Nord Atlantică îl dorește de la toate statele sale membre. Socialdemocrații care au câștigat alegerile parlamentare desfășurate duminică în România au promis că vor respecta acordurile internaționale încheiate de București, iar întrebarea mea este cât de importantă este această decizie a României de a aloca 2% de a și consolida apărarea în general în contextul securității regionale. Deci care este importanța acestei decizii? Este o hotărâre a Alianței Nord-Atlantice, o hotărâre expres ca toate statele membre Dar nu care... toate o respectă. Nu toate o respectă, dar sunt unele care acordă mai mult de 2% din PIB-ul nevoilor armatei. În România, acest procent s-a situat în jurul 1%, a crescut în ultimii ani, ajungând acum, dacă nu mă înșel, la 1,4%. Pe măsură ce în această zonă a Europei, în Europa de Est, lucrurile s-au complicat după anexarea Crimeei și războiul declanșat în estul Ucrainei, este firesc ca România să încerce să își modernizeze armata, una nu foarte numeroasă, în primul rând. În 1989 România avea în jur de 300 de militari, inclusându-i pe aceea în termen. A urmat în anii 2000 un proces de modernizare armate care a însemnat și reducerea personalului. În prezent armata română, cu tot cu civili și funcționari, nu depășește cifra de 100 de de, mai în chiar de oameni. În jur de 80-90 de, de mii de oameni. Dar e o armată profesionistă, spre deosebire de uh, are, are 15, ar, 20 de ani. Are șanse să se modernizeze și mai mult pe măsură ce va primi din partea bugetului uh, suma necesară uh, procurării de echipament militar, de exemplu. Pentru că în România uh, achizițiile în, uh, în ceea ce privește uh, flota uh, aviatică se făceau din Federația Rusă. Și acum România mai are pe aeroportul acela militar, îmi scap acum numele, miguri, însă infrastructura nu corespunde avioanelor F-16-12 la număr pe care România le procură în acest ani din Portugalia. România ar avea nevoie așadar și aceasta se va întâmpla începând cu anul 2017 de mai mulți bani pentru apărare. Asta ar însemna aproximativ un miliard și jumătate de dolari în plus față de ceea ce oferea până acum necesităților armatei pentru ca să uh, ajungă din urmă țări ca Ungaria de ca Ungaria da? nu, ca uh, Ucraina Bine, Ucraina este o țară aflată într-un război aproape declarat, să spunem așa. Grecia, chiar dacă are probleme financiare majore, o țară cu cele mai mari probleme financiare din Europa, alocă mai mulți bani decât România pe cap de locuitor armatei, decât România. România însă, la nivel balcanic, este în frunte. Sunt țări care acordă mai puțin de un procent pentru armată. Poate vă interesează și cât acordă Republica Moldova necesităților armatei. Dacă România acordă 115 dolari pe cap de locuitor, de exemplu, asta înseamnă aproximativ 3 miliarde de dolari, Republica Moldova acordă 7 dolari pe cap de locuitori armatei. Asta înseamnă aproximativ 0,36% din bugetul nostru și așa nu foarte mari. Există țări, cum ar fi Norvegia, care se află pe primul loc, cu aproape 1200 de dolari pe cap de locuitor, alocați armatei Marea Britanie, aproape 900 de dolari Franța, peste 780 de dolari pe cap de locuitor, acordați armatei. Însă, vorbim despre țări care sunt departe de focarele actuale, pe care, dacă scurtăm orizontul, le vedem poate și cu ochiul liber. În această zonă a Europei de Est, nu ai alta alternativă decât să îți mobilizezi resursele și să le folosești într-o măsură apreciabilă pentru nevoile armatei, pentru că niciodată nu se știe cine a crezut în urmă cu 5 ani sau cu 10 ani că Ucraina va rămâne fără Peninsula Crimea. S-a întâmplat. Nu știm cum vor evolua lucrurile, având în vedere această stare de insecuritate pronunțată pe care o simțim, mai ales în, urmă, mai ales în ultimii 2-3 ani. De aceea... România nu are alternativă, după cum spuneam, să își consolideze și forțele aviatice și flota maritimă, care nu este una foarte puternică, și Alianța Nord-Atlantică, și, în primul rând, americanii își pun mari speranțe că România va începe să aibă un cuvânt de spus în Marea Neagră, dar pentru ca să conteze în această ecuație din Marea Neagră, alături de Rusia și Turcia. Bulgaria, vedem că nu are asemenea veleități, România trebuie să aibă nave militare importante. Patru nave urmează, patru corvete urmează a fi construite în următorii un an, doi, la Galați. Da, dar nu este nu suficient. Este suficient pentru ca România să redevină o forță militară în Marea Neagră, nu pentru că România ar vrea să devină o forță militară, ci pentru că face parte din Alianța Nord-Atlantică și Tendința pe care am observat-o, mai ales în ultimii doi ani, după ce Federația Rusă și-a declanșat uh, operațiunile militare în Ucraina, vedem că și țările Baltice, și Polonia, și uh, Rom România, chiar uh, cer din partea Alianței să desfășoare trupe și echipamente militare pe teritoriile țărilor lor, în estul Europei. În timp ce Alianța așteaptă ca și... Aceste țări însele să contribuie la dezvoltarea lor militare ca să acopere cât se poate de bine flancul estic al alianței. Să vedem acum ce s-a întâmplat important și în actualitatea internațională. Evenimente internaționale. Orașul sirian Alep, practic a căzut astăzi, trupele guvernului Bashar al-Assad sunt pe cale de a distruge ultimile focare de rezistență a rebelilor în acest oraș. Se poate vorbi despre un moment de cotitură în războiul civil din Siria odată cu căderea Alepului? Cu siguranță este cea mai mare victorie înregistrată de armata lui Bashar al-Assad, președintele Siriei în ultimii cinci ani și ceva de când s-a declanșat războiul civil în, în Siria. E o situație care a fost posibilă datorită sprijinului armat al Federației Ruse pentru Siria. Altfel... Încă o bună perioadă, acest al doilea oraș ca importanță și ca mărime din Siria ar fi rămas în mâinile rebelilor și sunt diferite grupări de rebeli în acest oraș, după cum am spus și ieri. Acum, aceștia se mai cantonează într-un număr foarte mic, aproximativ 100.000 de oameni și rebeli și populație civilă mai rămân în estul acestui oraș Alep, dar se spune încă nu sunt confirmările obținute de Occident, de uh, ONU, în primul rând, că s-ar fi ajuns în realitate la o înțelegere ca rebele și populația civilă ostilă lui Bashar al-Assad să poată părăsi orașul Alep, iesul orașului Alep, a fost, uh, se pare, uh, făcută o înțelegere între uh, Turcia pe de o parte și Rusia și Siria pe de altă parte, mediator a fost Turcia între rebeli și Siria, între uh, rebeli și Rusia, pentru ca sa, aceștia să obțină un coridor ca să se poată retrage în două orașe din apropierea orașului Alep. Pentru Occident, după cum am văzut din declarațiile uh, făcute și în cadrul Organizației Națiunilor Unite de către ambasadorul american al uh, uh, la ONU, pentru Occident aceasta este o înfrângere. De ce? Pentru că din cauza inacțiunilor Occidentului în această țară a fost posibil să moară zece de mii și sute de mii de oameni. Mulți dintre ei au murit în condiții care se încadrează în noțiunea de crime de război și pe termen mediu rebelii vor fi reduși la tăcere într-o oarecare măsură dar așa cum spuneam și ieri, ei se vor radicaliza. Negocieri ulterioare vor fi posibile cu mare greutate pentru că nu s-au respectat niște înțelegeri limite, minime din trecut, așa încât ar fi aproape imposibil să aduci la o masă de negocieri pe rebeli, indiferent de coloratura acestora și autorități siriene oficiale, să spunem așa. Ce... Se poate întâmpla de acum înainte, este ca regimul lui Bashar al-Assad să se stabilizeze pentru o vreme, dar având în vedere faptul că rebelii, fie aceștia curzi, fie din armata liberă siriană, fie statul islamic, nu concep în niciun fel să ajungă la o înțelegere cu președintele Bashar al-Assad, ne putem aștepta la alte încercări de a se organiza confruntări militare pe alte zone, statul deci, islamic este în continuare are, puternic. războiul va continua. Războiul va continua, este o înfrângere a a, într-o bătălie, să spunem, a rebelilor anti bashar al-Assad. Da, mai există și islamiștii, mai există și curzii și multe alte facțiuni. Da, curzi care sunt sprijiniți de Statele Unite și de anumite țări arabe din Golf... Uh, la un moment dat se pare că și Rusia a cochetat cu, cu reprezentanții curzilor. Da, nu știm până la urmă care au fost resorturile înțelegerii dintre președintele Vladimir Putin și președintele turc Recep Tayyip Erdoğan, dar am văzut că pe măsură ce Turcia a încetat să atace verbal Federația Rusă, nici rușii nu i-au mai susținut pe curzii din estul Turciei din această regiune, așadar, lucru care se pare că este extrem de important pentru Turcia, care are uh, o problemă cu această etnie și cu această regiune de decenii și de aceea s-a și implicat Turcia în conflictul din Siria pentru că încearcă să nu admită ca curzii, din estul acestei țări, din Turcia, să fie implicați în această ecuație foarte complicată din Siria, pentru că ar apărea premize pentru ca curzii să solicite, așa cum fac de mai multe decenii, să își obțină un statut autonom al acestei regiuni, în care se găsesc în număr de aproximativ 14-16 milioane de oameni, chiar dacă unii observatori internaționali și unii istorici susțin că acești curzi nu ar fi o masă eterogenă că ar fi de fapt multe etnii care însă au cam aceleași interese și un singur inamic care este administrația centrală de la Ankara. Atât pentru astăzi. Emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Turcanu, eu vă mulțumesc mult pentru prezență. Mulțumesc și eu. Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, emisiunea la ca a invitat permanent pe comentatorul politic Vlad Turcanu și o găsiți și pe site-ul nostru Radio Chișinău și pe profilul nostru de Facebook. Eu sunt Corneliu Rusnac, ne reauzim mâine după jurnalul de la ora 14. La revedere! Ora de Vârf La Radio Chișinău